Sziasztok, srácok! Mi vagyunk a Playball Podcast. Igazából a pubcasttel tel váltásba szeretnénk két hetente megjelenni. A mikrofonnál Jóci. Sziasztok! DS. Hello! És Roli. Hello! A, mivel az ország négy pontján ülünk, ezért Skype-on csináljuk a podcastet, és mivel van köztünk két ilyen szurkoló, egy Retszák szurkoló, és én ugye Oriol szurkoló, ezért első adásnak a, az e választottuk témaként, hogy fél időben kb. mi van az e idén. Srácok! Hát mi van az e list Redzák szurkolóként örömmel mondhatom, hogy vezetjük a csoportot két és fél a meccsel. Hát jó lenne több is, de egyelőre ennyivel sikerül. Nagyon jó a többi csapat, sajnos. Tampa is ott van a nyomunkba. Mondom inkább az elejéről. Tehát Redzák 58 győzelem, 39 vereség. Tampa 55 győzelem, 41 vereség. Baltimore. 53 győzelem, 43 vereség, a New York Yankees 51 győzelem, 44 vereség, tehát ők, még ők is 500 sorat. és együl a Toronto van 500 alatt, igaz csak 4 meccsel, ők 45 nyertek, és 49-szer veszítettek. Oké, okay, akkor igazán... ez egyik legnagyobb csalódása eddig. Ja, igazából a kérdés, ami, ami így háromról fölmerült, hogy eh, mitől ennyire jó idén a, a Red Sox? Ugye én ebbe a kérdésbe visszamennék még a tavalyi év... Ami jót röögtünk. <nows> Igen, azt tetszett mindannyiunknak. <soros> <soros> de volt egy nagyon fontos tréd. Azóta ezt a Nick Punto trédnek nevezik. Amikor a az sikerült lepasszolni kb. 180 millió dollár fizetés, és ezáltal egész új lehetőségek nyújtottak meg a RedSzak számára. Ugye Ben Sherington, a general manager, komoly feladat elé került, ugye amikor átvette Tio Epsteintől a csapatot a 2012-es év elején. Tehát ezt így oldotta meg, elküldte az Adrian González a ugye Josh bekezdett meg a clark fordott fordott, Nick együtt. És hát idén-nyáron próbáltak egy teljesen új csapatot építeni. Ahogy én észrevettem, próbáltak olyan játékosokat szerződtetni, akik, akik a, a Clubhouse hangulatát is javítják. Ugye, Gondoljatok csak vissza, volt ez a Chicken and Deer mm -hmm. Igen, igen dugoutban yeah. sörözgetünk meg csak alatt Ugye amíg a többiek játszottak, addig a éppen pihenő kezdődobók söröztek meg meg KFC-t Na, úgyhogy ezért hozták ezt a Johnny Gomes gyereket Ugye sén Victorino a dobok közül a Koji Uihara a Hát ugye, ugye e, próbálták ezt a Joel Henrahent, aki nem jött össze igazából, meg ami nagyon fontos volt, hogy visszatért John Lucky, akiről nem gondoltuk volna, hogy ennyire jó lesz. Igen, Úgy, sem. A legérdekesebb egyébként, hogy amire azt hittük, hogy nagyon jó lesz ebben az évben, az nem lett jó, gondolt a pulpenre, és amire azt hittük, hogy nem lesz olyan jó, az meg, az meg zseniális. Mi a kezdődobóink nagyon jól muzsikálnak, talán kivétel a Leszter, őt moszéjel ütik éppen. De de ő, is, ő is erősen kezdett, nem? Erősen kezdett, 6-0-dal, uh -huh. aztán most nagyon rossz. Hát már 4.58 az Earned Run e úgyhogy egy uh -huh. rosszabb szegénysel. Hát majd csak összekapják. Sokkal hát ugye Ryan Dempster eszi az inningeket, John Lucky ez a Felix Dubron, ez. Én nem is értem, hogy lehet ennyire jó mostanában. Rá emlékszünk nagyon tavalyról egy 9-0-ás Sox vezetésről, és egy 15-9-es végeredményről. Igen, arra én sem. Az új menedzserről még nem nagyon beszéltél, ő milyen. Hát ugye John Farrell az ismerős uh, a csapatnak, mert amikor bajnokok lett, bajnokok, bajnok lett a 2007-ben, akkor uh, Terry Franco-nál volt a pitching kocsa, Úgyhogy gyakorlatilag ezt, a, ezt a, a, a magot, John Lester, Clayback Holcot ő már azóta ismeri, illetve Big Papit, ugye yeah, Dustin pedro már azóta ismeri és hát nem ment messze a Torontóból hozták, tehát az élisztet is nagyon jól ismeri. Egy Bobby B-nél csak jobb lehet. Ez <tos> <tos> a Bobby b Én most olvastam, hogy a Mark Melanson gyerek, aki, aki tavaly nálunk annyira rossz volt, hogy ingyen adtuk szinte oda a, a Pittsburghnek. nek A ja, meg Stars. es Örnelem is van. Igen. Ilyen kéznevelés. Ja. Játszott nálunk 15 meccset kb. Aztán kiraktuk, mert annyira rossz volt. Igen. Akkor idén beférne hát, Idén sok mindenki. Megszövkálom meg, meg, is. Yeah. Az a baj, hogy... A Closer az eddig egy nagy nulla volt. Ugye Hanron megsérült. Tommy John surgery, úgyhogy őt elfelejthetjük. Évvégén Cree Agent lesz, úgyhogy ennyi volt. Szegény Andrew éli pár szévet azt eladott. Ő most a teljes állású Closer? Ő most a teljes állású Closer? Úgy kezdtük, hogy amikor a Henry megsérült, akkor, akkor ő lett. És akkor vagy három szévet így egy héten belül sikerült elszúrnia. Abból van kettő vinnye egyébként, mert <gül> Utána Horizon-ra ment. Igen. Aztán, aztán úgy döntöttek, hogy a Kodzi lesz a Closer. Neki egész jól megy, bár már hármat ő is eladott, de, de nagyon rossz helyzetbe került akkor mindig oda. Tehát már Bézis loaded, meg hasonló, és akkor neki kellett volna hozni, hát nem jött össze. De ami nagyon érdekes, hogy. És most visszakajalodok, hogy miért ilyen jóan az az, hogy mindig van olyan játékos, aki a sérültek vagy a rosszul teljesítők helyén elő tud lépni. Ugye gondoljatok arra, hogy, hogy Will tól azt vártuk, hogy idén üt 30 homránt, meg olyan 2.80-as átlaga lesz, és most hol van? Póta 10 csak azért ne vettünk az előbb, mert nálunk, nálunk ez nem nagyon működik, ez a dolog. É. Hogy valaki elő lépjen És ugye itt van ez a Jose Iglesias gyerek, itt mindenki leírt, hogy ő all-star védő, de ütni nem tud. de Hát most éppen úgy áll a stárc, hogy keresem a statisztikát. Valami nagyon brutális átlag van, még mindig. 200 plate appearance és 367 felük. Uh -huh. És mindezt úgy, hogy az elmúlt 10 meccsen csak kettő at sikerült neki. Neki van talán a legtöbb infilt hitje a ligába. Hm. Gyors nagyon. Akkor, akkor ez a Mike gyerek is gyakorlatilag ütött már 8 homrán. Daniel Nava, aki senki nem tudta szintén, hogy, hogy ki ez a srác. Mindenki arra emlékszik, hogy az első Edbetjén ütötte egy Grand van még valamikor 2010-ben. De azóta ő is. Én szerintem Nava-hoz szinten teljesít. De hát nincs. És akkor még sorolhatnám. Most éppen ez a Brockhold gyerek van, aki aki üt az elmúlt 8 meccen. Úgyhogy, úgyhogy jó, jó ezt a csapatot nézni, bár nem vagyok valadéktanul elégedett, mert, mert az igazán jó csapatok ellen nem annyira meggyőző a teljesítmény. Uh, mi, mivel, vagy mi, milyen erősítések várhatóak, vagy mit, mit lehet hallani, hogy uh, kiket akartok uh, eltrédelni, kiket akartok oda vinni? Ugye amit most lehet hallani, hogy a Philadelphia az úgy látszik, hogy idén eladó csapat lesz, bármint, hogy a játékosokat inkább eladja, és a Mark, Michael Youngról beszélnek, hogy a harmadik bázisra jó lenne megszerezni, mert azért. Valószínűleg a ot nem akarják idén már előltetni, kicsit hagy gyakoroljon a ébe. be Őróla beszélnek, de úgy igazán nagy igazolás szerintem nem várható. Talán a bullpenbe, vagy talán egy, egy kezdődobó. Ez szerintem mind attól függ majd, hogy, hogy Clay Buckholz mikor tud visszatérni majd. Ő ugye most már lassan másfél hónapja sérült. De hát... Úgy látszik, hogy ott is mindig van valaki, aki fel, elő tudna lépni. Hát most ez a Brandon Workman gyerek volt, az, aki a hetedik inningbe vitte a No Hitert, aztán ütöttek róla mondjuk egy órán hamarán. Uh, akkor van az a knuckleballer gyerek, a. Mi a neve? Uh, Stephen Wright, uh, múltkor bejött a. Mariners ellen aztán 7 Shadow inget nyomott, vagy hatott. Hm. reliever Ő is előlépett. Akkor a Potakit-be, ott van még ez az Ellen Webster srác, a Ruby De Rosa, akik ők a, a Dodgers-től jöttek a tavaly. Ők is jó igazolások voltak. Mert hát tele van igazából a fiókcsapat csapat jó játékosokkal, ott van a Sander Bogács, aki most az egyik legjobb volt. Nem lett az MVP, de, de sokak szerint neki kellett volna lenni a, a Future Games-en. Ugye nem a, az USA nyert, és valószínűleg ezért nem őt Kettő hitje volt a srácnak, zseniális lesz. Hát most ő is még a, a aaa be van. És Úgy... mi van most a Jackie Bradley Jr. Rá? Most fön volt a csapatnál megint. Nagy valószínűség szerint ő lesz az, aki jövőre a center lesz, mert ezből itt valószínűleg nem fognak vele hosszabbítani. Vagy, vagy legrosszabb esetben is kap egy egyéves ajánlatot, amit ha ugye ö, nem fogad el, akkor ö, kompenzációt kaphat érte a Red Sacks. Hát valószínűleg nem is fognak érte tenni, mert mert nem akarják megtartani. Ez egy Texasi srát, valószínű, hogy valahova oda, nyugatra fog költözni. A kérdés, hogy ö, te hogy érted, ki, ki fogtok tartani évvégéig? Meg lesz a sima playoff? Én nem tudom. Ez... Ahogy mondtam, nem túl meggyőző a csapat számomra jó csapatok ellen. Most például az Oakland ellen sem voltunk jók. Nagyon rosszul ütöttünk. Akkor a, a Los Angeles Angels ellen is rosszabb voltunk. A Detroit is gyakorlatilag három egyre üthet minket a Detroit-i szírizben. Úgyhogy ez majd elválik. Lesz egy, egy kemény befutó. Hat meccset játszunk az utolsó hónapban a Baltimore-ral. Akkor a Blue jays is három Hármat, Yankeezzel, hetet, a tampával meg, uh, tampával meg hármat, sőt a Tigerszel is hármat. Úgyhogy elég kemény lesz az utolsó hónap. Én azt gondolom, hogyha egy olyan 3-4 meccsel sikerül kezdeni szeptembert, mármint 3-4 meccsel önnyel, akkor, akkor meg lehet. De egy, egy söprés mondjuk elsöpör minket az Orioles, akkor onnantól végé is lehet. Azt meg... várjuk meg. Reménykedünk egy újabb kollapszben majd szeptemberben, vagyis augusztusban. Hát, ez az... Még itt hát, nagyon közel van minden csapat, de, de úgy együtt van a társaság. Egy, talán egy-két jó igazolás kéne, és akkor, akkor meg lehet, hogy bejutnak a pléóitokat. A klubházban meg... nem, nem lehet már hallani semmi boltrányt, hogy igazából John Ferrell kétbe tartja a brigádot. Nagyon jó Nagyon jó a a Clubhouse, együtt vannak a srácok. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó volt együtt van a csapat. Látjuk rajtuk, hogy szeretnek együtt játszani, nem az van mind, ami tavaly volt. élmény nézni a meccseket. Itt tavaly milyen jót röhögtünk. Álpocs, <síns> <síns> <síns> ah, hogy ilyen golosszak vagyunk, de itt, mondjuk nekem, nekem meg megvan az a fórum, hogy 14 évig rajtunk röhögtek, úgyhogy <síns> bocsán, ide meg röhögünk a Yankeezen. Már úgy röhögnék, nem Igen, azt akartam mondani a védelmünkben, hogy ahhoz képest, hogy mennyire rossz a helyzet, ahhoz képest még ott vagyunk a tűzközelben. Tényleg mi, mi van a mer Mert az Orihoz lehet, hogy előbbre vagyunk, viszont annyira nem változott semmi tavaly évhez képest, hogy inkább mondjátok ti, hogy mi, mi van a jenkézzel. Hát ugye hát három szóban, a Mondjad, mondjad. Igen, igen, ugyanezt akartam mondani, de akkor hajrá! Hát én a három szóval össze összefoglalni az eddigi szezonunkat, ez a káosz-halál pusztulás. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy a spring training óta, sőt már a tavalyi év vége óta, ugye, hogyha a bele belevesszük, olyan sérülés-hullás útja a csapatot, hogy ilyet én még komolyan nem is láttam. Hát és többek közt ennek köszönhető az, hogy hiába, hogy ugye a legtöbb játékos már nem fiatal, akik sérültek, de hát mégis azért hiányoznak, mert a kiegészítő Igen. emberek hosszú távon nem tudják azt nyújtani, azt nyújtani főleg nem power-ben, tehát a homerunok -ok nagyon hiányoznak. Hát és egyszerűen nem tudom, tehát ehhez képest, hogy mennyi a sérült, igazából a dobók húzzák a csapatot, főleg a bullpen. Pedig nem szóval a bullpen, rosszul nem ütettünk rosszul, igen. csak aztán jött ugye egy meccselleni széria, ahol valami eltört, és azóta teljes a zuhanás. Igen, Ez mai napig mély nyomot hagyott bennem ez a négy meccses söprés. Igen, egy múblón szép is benne, benne volt a témában. Igen. Viszont hát, ütésben rettenetesek vagyunk. Tehát ez már tavaly is látszott, hogy ugye kezd kiöregedni a csapat valószínűleg és tavaly egyedül a hazafutások voltak, amik megmentették kb. a szezont, hogy valamennyire értékelhető lehetett. Hát idén ez nincs, ugye. Mark Tejéra, Curtis Granderson, Alex Rodriguez, Jukilis is ugye idejött, egész jól kezdett, aztán egyből lesérült. Hát szóval így nélkülük nagyon nehéz. Mert most még, tehát ugyanolyan rossz az, az offense, mint tavaly volt, viszont nincsenek a homranok, amik kompenzálnak. Plusz ugye a szezon előtt abban bíztunk, hogy a pitching nagyon jó lesz, és ez tartja -e is magát, csak néha azért becsúsznak a betlik. Betlik, amik mondjuk Phil Hughes egy out képes egy meccsen, David Phelps kettőre képes. És hát ugye a CC hatalmas nagy meltdown, Petit, Hughes, Phelps, minde, mindegyik rossz. Egyedül kudodát Igen. tudjuk, akit. Hurodát tudjuk kiemelni. Igen, hát a rotációból ez, ő az ő, ő most az ász. Tehát nálunk ő az, aki az egyetlen biztos pont körülbelül. És még ugye a akinek az utolsó Igen. két szarta nagyon jól sikerült. Igen, de vele egyébként mindig ez van, hogy rosszul dob, leküldik ő triplába, utána visszajön, és Supernova. De Igen, meg egy, eltel eltelik pár hét, aztán szevasz. Dobott egy konkrét gémet, aztán meg egy 8-inninget. Igen. Úgyhogy nem a megy rossz, rossz nem neki. Hm? Nem hallottam. Rá, Andy Petit? Rossz. Petit? Andy, Andy Petit, én, én, nekem az a sanda hogy neki valami sérülése van, ami nem annyira durva, hogy disabledlis legyen belőle, viszont zavarja őt. Hát, Mert ide, egyszerűen... szezon elején, elején DR-re is tettük a hát, a Petit-et. Igen, a és vissza kellett viszont... hagynia. Amióta visszajött, az utóbbi másfél hónapban szerintem a rotáció legrosszabbja. Nem volt, legyen meccse, legyen amikor... legyen nem volt olyan meccse amikor. Nem volt olyan meccs konkrétan, amikor nyugodtan ültünk volna, hogy. Na most mi lesz? Tehát most a legutóbbi, igazán... meccsen... a legutóbbi meccsen ő kapta azt hiszem a győzelmet, viszont ott is úgy kezdett, hogy első éningben már ütöttek róla három pontot. Igen, igen, Tehát... Kansas City ellen. Ja, igen, és ráadásul az ilyen fantasztikus offenzek, mint a Kansas City, Minnesota, szóta, szóval nem tudom. Hát meg ugye homer egy elmúlt 5 meccsén 5.35-ös Örndelen average, és 3.20-szal ütnek róla az ellenfele. Igen, nagyon szétesett Szegény, nem tudom, hogy mi van vele, mert nem nem létezik, hogy csak a kormiat, miatt, mert eddig is ugyanannyi idős volt, és, és jó, tehát voltak nagyon jó startjai. Tehát mondom, vagyok, hogy valami ott nincs csak nem akarják bevallani. Vagy ő nem akarják Mi Micsoda? Ennek ellenére ő kezdi a Sirius bostonba pénteken. Igen, igen, igen, igen. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz belőle. Ugye hát én a én Petit, sima... Kurada és Sziszi hármassal állunk majd ki. Sima söprés hát... lesz nekünk. Nem tudom, igazából nekem a legnagyobb csalódás mégis Szabátia, mert, mert egyszerűen nem tudom. Olyan, mintha egy teljesen más ember lenne a dombon mint akit az eddig években láttunk tehát se az inningeket nem tudja úgy enni mint ahogy szokta se a teljesítménye nem olyan, mint szokott és ami a legaggasztóbb hogy, hogy egyre gyengébbek a dobásai tehát a tavalyhoz képest valami két és fél, három mérföldet romlott óránként a festbolya, -ja. ami ami azért nem túl megnyugtató valljuk be de ugye lesz nekünk egy pinédánk lassan majd a rotationben így van. Amitől hát, ugye sokat így várunk, sokat várunk. Reményük, hogy... Sokat várunk. Meglátjuk, hogy mit kezdenek vele majd, mert kérdés, hogy rotésönbe kerül -e, vagy nem. De, hát, el... de elférne. Húsz mindenképpen azt lehet olvasni, hogy cserélni akarjuk. Igen, Húz állítólag rajta van a trade box. -hoz. Nem bánnánk. Meg ugye a bullpenből Joba ilyen is. Igen. Egyiküket se bánnám, hogyha elcserélnénk. De mondjuk két-két ilyen kaliberű játékosért, kidvártok. vártok? Davis? Nem, nem mondunk. <gül> <gül> <gül> Juh, bárkit, aki tud ütni. Bárkit, aki Igen, tud igazából ütni. Egy, egy, egy jobbkezes ütő, akivel van power. Tehát ennyi. Home run kell, semmi más. Mert tehát a Bronx Bombersből idén Bronx Bunters lettünk, amit Igen. Vagy még nagyon frusztráló nézni. Amikor az első inningben gardner bázisra kerül, és a Jason Nick Sacrifice-bantot akar ütni második tőként vagy Ichiro. Első ininkben. Azért az úgy, az úgy kicsit fáj. Ah. És nem azért, mert nem ehhez vagyunk szokva, hanem az csak rátesz. Tehát alapból is ez, ez, ez valami hát inningben. Borsrácok csak így az előbb szóba került Chris Davis meg. Az abszolút nem ilyen kis kaliber. Az vágjátok, hogy a csávónak mekkora szerződése van? Nem. Miért mérüti a 37. homrányát most már? 2003-ra 3,5 millió szerződése van. Az laza. Úgyhogy túl olcsó nektek. Hát jövőre Nagyfőnök úr le akarja vágni, a, mi az a Péról 189 millió alá. Hát majd nagyot fogunk nevetni azt hiszem, hogyha ez tényleg megtörténik. Igen. Ne, nem látok rá a reális esélyt. Cserembarotok, hogy hogy ilyen rövid, mert uh, elvileg, uh, hát nem tudom, még évelején azt mondtátok, hogy viszonylag jó a, a fa rendszeretek, hogy van, van egy csomó kis fiatal, aki alig várja, hogy bekerüljen a nagy csapatba. Ez így is van, csak az a baj, hogy a. Csapatvezetés az nem nagyon partner ebben, és inkább ilyen Vernon Wells-eket, Lilo Verbélyeket, Travis hefner eket Ben Franciszkókat, all-time kedvencés idén nálam. Tehát ők inkább ilyeneket szerződtetnek, ilyen rövid szerződésekkel, és, és a fiatalok között legjobb az Zoilo Almonte, aki följött, és elkezdett ütni, mint a gép. És, képest, ütni, mint a és igen és azóta, amióta Almonti játszik most már rendszeresen outfield azóta Vernon Wellsnek fölment az átlaga valami 300 fölé azokon a meccseken, szóval ő érzi, a, hogy forró lett a talaj egy picit De hát ettől függetlenül sajnos továbbra is ez van, hogy valószínűleg annyira várták vissza a sérülteket, hogy, hogy nem akartak ilyen hosszabb befektetése, vagy nagyobb befektetéseket a vezetőségben, viszont hát ugye láttuk, hogy mi lett, Granderson visszajött, egy héttel később megint eltörték a kezét, Tejzséra visszajött, pár meccsel később kiderült, hogy szezonzáró műtét lesz neki, ugyanez a Jukilisnél, ugye ő is hátával kidőlt, visszajött, játszott, mit tudom én mennyit, három meccset, négyet, megint szétment a háta, őt is műteni kellett, szóval... Na, most ugyan, egy ugye egy meccset játszott, igen, és azonnal meghúzta az egyik <gül> vadet <a szükszét. gül> És szóval egyből röhe röhelyes, röhelyes. Mit vártok most az átigazolási szezontól? Hát hughes és Jobbát, hogy elcseréljük, és tényleg bárkit, aki tud őt, szerezzünk valakit, mert ez, ez így nem és fog menni. Jó kezes. Vagy én szerintem meg tudok olyan játékos kapni, aki aki most a, a Big League-be me tud csatlakozni. Csak a farmrendszerbe kaptunk valakit? Félektől igen, hogy csak prospekteket kapnánk értük. Igazából Michael Jangot mondják nagyon, hogy, hogy ő az, aki célpontja lehet a ilyen kiznek. Hát Neki annyira személy szerint nem örülnék, megmondom őszintén. Én is mondtam ezt a nevet a igen, rentek, hát? és örülnék neki. Igen. Tehát igazából egy jobb kezes ütő kéne, aki megvédi Kanót, mert hát, kanó karrieri a legtöbb sétáját hozta össze már most a szezon kvázi felénél. Azt hiszem, vagy, vagyis nem a legtöbbet, de hogyha így folytatja, akkor, akkor bőven a legtöbb lesz neki idén. Szóval, mert egyszerűen nem dobják be neki a labdákat, mert úgyis tudják, hogy utána akár kijön, az nem fogja tudni rendesen elütni a labdát. Teljesen érthető mondjuk. Igen, és ehhez képest kanó az egyetlen, aki, aki még most is ilyen nagyon, tehát magához képest egy kicsit halványabb, de a csapatban torony magasan kiemelkedő teljesítményt nyújt. Mi van az ő szerződésével? Hát hallgat mindenki. Igen, mi most egy... nagy kérdőjel. Igen. Nagyon azt mondják egyébként, hogy megvárják a szezon végét és utána újra szerződtetik, mert. nem, tehát nem senki nem örülne szerintem annak, hogyha ő elmenne New Yorkból, Mármint is, se a Yanki ruckerek, se a csapat, se kanó. Hát DS-ről vagy... ugye dumáltunk már erről a témáról, és arra jutottunk, hogy még egy érót szerződésbe nem kéne belefutni. Mm, igen, ez lesz a másik fele. Hogy igen, 30 neki éves. Igen, 30 éves, de megint neki is adunk egy 10 éves brutális összeget, akkor az. Akkor verhetjük megint a fejünket a falba. Mi van éroddal? Érad megütötte első hóbrányát most a rehabilitációs mérkőzések alatt. És ez hát körülbelül így a, nem tudom, tizedik meccsén talán a harmadik találata <gül> volt. <gül> Igen. Egyelőre annyira nem remekel, de hozzuk őt föl, tehát most már, most már duplában volt, ez volt az első meccse duplában. Pár tartja van még hátra, már pár meccse, és van, utána valósztár a... után jön. Amit, amit lehet hallani a 150 meccses eltiltásra, mert nagyon-nagyon azt rebezsgetik, hogy a... Mindenféle doping szerek állítólagos vásárlása miatt kap egy 150 meccses eltírtást, ami akárhogy nézzük az egy év. Én egy hát nem nézése, azt olvastam, bocsánat a azt olvastam, hát, hogy akkor kap 150 meccset, ha bevallja. Egyébként egy életre eltűrják, ha nem. <gül> hát Ez ez ez ez. ez, ez, ez Mondjuk szerintem Jó. ezt jogilag nem, nem tudják megcsinálni, mert nem annyira hiszek ebben. Nem, ezzel annyira megy a kavarás, hogy, hogy én már csak így fél szemmel olvasom ezt az egészet, majd ha lesznek konkrétumok, akkor majd így ránézek jobban a hírekre, mert a legutóbbi, amit, amit írtak, az az, hogy Éra találkozott a, a Baseball Ligának a képviselőivel, illetve felügyelőivel, és tartottak egy több órás beszélgetést. De ebből viszont semmi nem szivárgott ki, tehát most megy a találgatás, hogy vajon mi volt, hogy megegyeznek-e, vagy hogy lesz -e egyáltalán valami az egészből. Mert akárhogy is nézzük, tehát kézzelfogható bizonyítékot egyelőre nem láttunk. Tehát most az, hogy a Biogenesis-nek a főnöke az azt mondta, amit, az egy dolog. Most, hogy ezt mennyire tudja bizonyítani, arról viszont még egyáltalán semmi nem volt. Viszont állítólag megzsarolta, hogy egy hatjegyű összeget fizessen ki neki dollárban, és akkor, akkor visszavonja a vádakat, vagyis hétjegyűt, bocsánat. Sőt, ja, a csoportnak a hivatalos vélemény egyébként kb. micsoda, mert hogy azért az ő is égeti az, hogy még van-van egy 100 millió fennálló zsetot. Hát teljes, teljes melszélességgel kiállnak érod mellett szerencsére, tehát nincs az, hogy most akkor elfordulnának tőle. Volt egy pár hete volt az, hogy a ígyre gondolsz. <gül> jaj, jaj. Igen, mondja, konkrétan. Hát, hogy ugye fogja be a popáját. De igazából már mindent, mindent olvastunk ebben az ügyben, hogy érodot nem akarjuk, hogy visszatérjen, és akkor tüntessük el a szerződését, vagy nagyon akarjuk, hogy visszatérjen, tehát már mindenféle véglet Végletet Igen, nekem, olvastunk és hallottunk. Nekem a kedvencem az volt, hogy valamelyik újságíró azt találta ki, hogy Uh, direkt uh, érad vissza akar hamarabb jönni, még sérülten, vagyis hát, hogy még nem heverte ki teljesen a csípőműtétet, hogy rá sérüljön, és ezért szezon, meg sőt, karrier végét jelentő sérülése legyen, és akkor ugye a Jyenkis megúszza a szerződést, mert a biztosító fizet majd, érad meg, meg megúszza az eltiltást. Tehát így ilyen elmebetegséget találnak. Mert mindent jen. olvastunk már a témában. Igen. Ezért kezeljük helyen a dolgokat. Tehát ez, tényleg, én komolyan én már nem is figyelek ezekre oda, tehát hogy már érados hír van, akkor maximum arra figyelek oda, hogy mit csinál éppen a legutóbbi Rehab Elég elég csúnya lezárás ez a 96 óta régnáló dinasztiának, de hogy mikor, igazából mikor a várjátok a rebildet, mert, mert most már ideje lenne nem egy új csapatot építeni, mert régi nagy öregek ki, kiöregedtek egész egyszerűen. Hát én úgy látom, hogy igazából a farmrendszerünk az, tehát ott megvan a potenciál. Csak ez a baj, hogy, hogy amit előbb is mondtam, hogy, hogy a vezetőség viszont nem nagyon akar ebben egyelőre partner lenni, Igen, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a fiatalokat hozzák föl. De akkor miért akar belemenni a, ugye az a 189 millió alá? Hogyha hát, mégsem nyúlunk a farm systemhez. Tehát... Ez, ez tőle ez a kéne érted? <há> Igazából most is van egy jó magia a csapatnak, tehát Gardner, ugye David Robertson a bullpenben, Preston Clareborn-t idén hoztuk föl, úgy volt, hogy csak egy ilyen ember lesz, amíg, nem is tudom, Zsoba talán lesérült pár meccsre, és akkor Clareborn-t fölhoztuk aaa hogy majd ő. Ahhoz képest teljes mértékig bejátszotta magát a bullpenbe, és az egyik leg, legmegbízhatóbb és legjobb dobónk. Meg hát ott van ugye Ivanova, akár Phil Hughes is, hogyha nem boltoljuk őt elő is. Igazából hát, két, az abban hogy nagyon kétarcú, tehát vagy nagyon jó, vagy boltoljuk nagyon Boltoljuk el inkább. De, jó. Jobban, jobban járnánk vele, szerintem, meg ő is jobban járna, hogyha egy NL Bowl parkba Igen, valószínűleg jó termés. Ú, kicsi neki. neki a ilyen kis stadium, úgyhogy nem, nem, nem fog menni szerintem neki. Mit vártok uh, év végére? Majd a második fél időre? Hát, hát, én mondja. tartom magam ahhoz, hogy bejutunk majd a playoffba. Én reménykedem. Igazából engem az nyugtat egy picit meg, hogy a sok sérülés ellenére, illetve annak ellenére, hogy a, a támadó egységünk az mennyire nagy nulla, tehát tényleg hihetetlenül nulla. Egy, egyik legjobb példa erre, hogy a ilyen idén már, már 45 vagy 46 olyan meccse volt, amikor három vagy kevesebb pontot szereztek. A jenki számomra Tehát, ez egy álmomra, ez, ez ilyen rébusz, hogy ez, ez valaki. Ez 92 óta nem volt ilyen rossz támadó csapatunk szerintem, mint most. Tehát, hogy ennek ellenére még mindig ott vagyunk, tehát a, ugye a Red Zaxnak 39-szeresége van, nekünk 44. Tehát igazából, hogyha úgy nézzük, öt meccsre vagyunk lemaradva, vagyis hát ugye kevesebb győzelmünk van azért héttel papíron 6 meccsel vagyunk lemaradva a Red de tehát egy ilyen botrányos szezon közepén is még mindig 7 meccsel vagyunk 50 fölött a tabellán, tehát ez, ez mindenképpen azért bizalomra adogott nekem. A másik elmondatunk, hogy tartjuk még a várad a lovasság segítsége nélkül el fogjuk veszíteni a háborút, úgyhogy reménykedünk a sérültek visszatérésében. Hát igen, csak kérdés, hogy ki mennyit fog tudni hozzátenni most már, mert ugye ez, hogy visszajönnek az emberek, aztán egyből lesérülnek, ez hely. Tehát Sorstapon, meg, uh, igen. meg hár hármason, ilyen... Tehát mikor a helyetetnek a -e sérül le, az már... Az már igen, tehát ilyen negyedik, ötödik, hatodik vonal játszik már. Hát tehát meg, meg olyan volt... játékosokat ismertünk meg idén, akikről azt tudjuk, hogy léteznek, és kínszenvedésüket nézni három órán keresztül. Ki az a Ben Francisco? meg a másik a kedvencem Travis Isikawa. tehát két, perc, két strike out és kész ennyi volt a ilyen kis karrierje szegénynek de, de tehát renget, az abban, hogy rengeteg példát lehet hozni, ugye Austin Romine fölhoztuk, hogy majd amikor Szerveli lesérült, ez is jellemző védekező catcher, egész jó offenzív szezont fut lesérül persze, azóta nem láttuk Fölhozzuk Oszti rományt, hogy majd valamennyire próbálja ő kicsit enyhíteni a sebet. Semmi, nulla. Tehát ő alapból jó, persze ő is defenzív de. Hát meg ne is várjunk tőle túl sokat. De te tényleg, tehát még, még annál is lejjebb teljesít, tehát hihetetlen. Meg ilyen Brandon Bos, Reed Brinyák, meg ilyen emberek, tehát így, így jönnek, és akkor oké, okay, sziasztok. Tehát Girádiának neki belőlük kell csapatot építeni. És ahogy láttuk, Igen. hatalmas kúsz Igazából... jár eddig. Igen, Girardi eddig nálam évedző jelölt, minden további nélkül, mert most nem csak azért, mert haza beszélek. De tehát, hogy egy ilyen csapatot így ott tart a ligat talán legkeményebb csoportjában, versenyben. Most jó, persze a negyedik hely az hangzik, de ettől hát, függetlenül... Hat mehetsel mit... visszalenni azért, nem gáz. Igen, tehát egy, még egy ott ilyen, Egy ilyen gyenge csapatta Igen. Viszont ugye ott vannak ugye a pozitív meglepetések is, hát mint az említett clearborn vagy Nova visszatérése után sok Kelly. Kelly. Hát, igen, a strike után. Hát, ja. hát róla, róla még azt kell kiemelni, hogy általában nem akar szokat pályára kerülni, amikor nulla út van és nincsen ki van, hanem amikor igen. igen rosszul áll a színája a csapatnak, és ennek ellen, ellenére megoldja. És akkor bejön a striker, strike meg egy popfly. Hello. És enning vége. Meg hát ugye Mariano Rivera, akit mindenki ki kell emelni, mert utolsó hát, előtt, szezonja, előtt, ugye... David Robertson, guy, David Robertson, így így. Ő, Ők ketten nagyon-nagyon pozitívak még mindig, ugye Rivérának utolsó szezonja lesz, hát... Mi lesz nélküle? Valószínűleg <síns> David Robertson, de majd meglátjuk, nem tudjuk igazából... Ugye, <és próba kerül>. Ami jót nevettünk. Igen. Dírab azt nyilatkozta, hogy ő nagyon szeretné a Closer melót elvállalni Rivéra után. Meglátjuk. Ez van, hát ez a jövő zenéje, igazából nem tudunk mit mondani. De azért beszéljünk a negatívumokról is a Bulpenben. Joba. Joba Chamberlain, is ba bajsz, Bajszol is joba. Akit tavaly még kezdő akart lenni. Így van, hát nem tavaly, ennek... idén, idén évelején. Ja, év hát lehet, hogy kezdő lesz, csak az sajnos csak nem jön, nálunk, az biztos. igen <laughs> <laughs> hát, Igazából volt egy jó hónapunk, az április, akkor overbé is, Wells is, Hefner is nagyon felülteljesítettek. Azóta pedig így megyünk lefelé szépen lassan a lejtőn, de igazából Igen, vagyunk Igen, húlánvasú. Tehát volt olyan, hogy veszítettünk hetet zsinórban, utána nyertünk hatot zsinórban. Nagyon össze-vissza. Van, hogy a Félix Hernandez-t hatodik már le kell cserélni ellenünk. Meg Justin Verlandert, Justin Verlandert 5-0-ra verjük, vagy nem tudom mennyire. És akkor a, a, mit tudom én, ken szeszíti kell 0-2-ről a szériáért, hogy izé legalább döntetlenre kihozzunk egy négy meccses szériát. Egyszerűen nagyon érdekes szezon. Nekem én már elég régóta követem olyan kis, de soha nem volt még ennyire felemás szezon, amit láttam volna. Meg pont itt az ideje egy recákszeleni séria győzelemnek is, ami eddig elmaradt. <síthat> Igen. Pont ezt akarom mondani, hogy nagyon sokat fog számítani ez a, ez a sériai péntek, szombat, vasárnap, mert hogyha itt söprés lesz, mármint hogy úgy, hogy a Red Stacksnál 3-0-ra, akkor, akkor viszont az igen, a... megint itt olyan kis lefelé. Igen, hát akkor mi valószínűleg? Akkor politikai lépést lépés teszünk egy pár keresztül? <laughs> ha már mondjuk két meccset tudnak hozni, vagy egyet, az már nem olyan rossz. Sőt, a kettő az már nagyon jó. Az nagyon jó lenne, igen, tehát az... <gül> a, Ami vicces még a ilyen kizmény, a hogy visszat, a 20... A Na hát igen, hát az van. is kérdés, hogy ő fog le tudni játszani, és hogyan fog tudni játszani, mert... Annak se lesz értelme, hogy visszajön, aztán két meccs után megint a bokájára. Hát <gül> de <gül> Volt neki egy szingulhoz. Jajaja. <gül> ja, ja. Ami nagyon érdekes lesz szerintem majd a hétvégén, hogy uh, balkezes dobók játszanak, balkezes dobó ellen pénteken, hogy a Dubront meg a Petit, uh -huh. utána, utána uh, Kuroda VS Demster, és uh, vasárnap meg Lester Cici. És uh -huh. azért balkezes dobók a Fenway Parkban, ugye ott a nagy falbal oda. az majd érdekes, mert csek lesznek. Szerintem azon nagyon sok pontot látunk majd. Hát kíváncsi, várjuk. Az a baj, hogy nekünk idén nem erősségünk a sok pont. De, hát reméljük a legjobbakat. Nem tudok más mondani igazából. Bizakodóak vagyunk. Aztán... Aztán meglátjuk. Közben Jocsi írta, hogy kidobta őt a... Jajaj, Na, és akkor... Ez az Oliossz, ez hogy van? Mert én ezt nem értem. Na, melyik részét? Hogy ö, rosszabbak vagyunk, mint tavaly? Vagy hogy tavaly ennyire jók? Lehet, hogy hétek rosszabbak. Én ezt hogy? nem értem. Hogy? két ennyire jó. Bocs, nem hát, Hogy két éve ennyire jó. Ja, hát... bácsú. Tudatos építkezés. Egyrészt, egyrészt a, a csapat kemény magját, azt még az előző GM Andy McPhail szerzőtette. és utána Dan Duke aki 10 év szünet után pont a Red Saxtól jött egyébként, Red Saxnál volt az aranykornak a megalapozója, akkor utána 10 év emelbi szünet, és pár éve van nálunk, igazából feltöltötte a, a kemény magot, és a legjobb korban van a csapat, most mind 27 éves az átlag életkor, tehát mind, mindenki a csúcson van. És két évvel ezelőtt jött Buck Walter és igazából legendás klubház egységet alakított ki, meg hát nem tudom, hogy hallottattuk egy nyilatkozni az űrgét, de tényleg így a baseball zen mestere. Tehát kikap ki a csapat kegyeklenül, akkor ő elmondja, hogy ebbe, ebbe mi volt a jó. Hogy ez, ez miért volt jó, igazából ebből mit tanultunk. Mai napi tanulság az volt, és halál elmondja, és uh, játékosok meg, uh, nem is tudom, tűzbe mennének, értem, mert mindenki, mindenki szuperlatív úszokban beszél az űrgéről, és igazából pont-pont uh, a... Ami tavaly a kulcs momentum volt, nem is az egész év, mert, mert az igazából az Magicnek nevezett csora volt. Mert volt csomó olyan mutatónk, ami, ami nem lehetett volna. Tehát az, hogy egy, egy pontos különbséggel szinte minden mecsünket megnyertük, ami, ami egy, egy pontos különbség volt, meg meg nem tudom, hogy zsinórban nyertük a, a rájátsz, vagy a rájátszás, a <gül> szabításos meccseket, a rájátszáson, ne mert az... Azt tetszett, tetszett, Két Mendoza csapat egymás ellen, <gül> ez volt a derbi, Jézusom, na és hogy uh, igazából évvégén a uh, Bák, uh, meg Gyúk uh, 2019-ig kaptak uh, szerszözedés hosszabbítást, úgyhogy uh, addig nyerünk az öregnek két gyűrűt. <háha> De idén egy ugye megfogó meg... az egy pontos dolog. Megszűnt meg a meg család, család. mert verhető, verhető a bulpenünk is, meg uh, hát igazából ami maradt tavajról, az a rotációs káosz. Tehát is évvégét úgy zártuk, hogy uh, 13-14 kezdődobó volt egész évben, most idén már most tartunk 13-nál. Hm. És egyszerűen nincsen, nincsen ászunk, mert most éppen Chris Tillman az ászunk, uh, meg uh, Migónak megint nagyon jól megy, ugyanúgy, ahogy tavaly. És egyébként a, a csapat, meg uh, is már azért volt jó, ezt itt többször el is mondtam, meg, meg a Brecsi ezt is, hogy... Uh, hogy igazából feltöltötték olyan emberekkel a csapatot, akik, akiknek a neve hallatán elkapod volna téged a hogy csak nehogy a tetapatokba kerülnek fel. ilyen kiz. Nem, nem amikor, amikor tök ismeretlen ezt a Miguel González gyereket, ez valami mexikói, vagy ilyen határkörnyéki kis, kis ligából kukázták, és jött, és azóta ő a ilyen tehát így el, elviszük, az, az így nem tudom, már kvázi direkt, vagy hát így, ja igen, volt is olyan, hogy valaki valakit egy napra pihentettek, csak azért, hogy Migó kezdjen a jenki stadionban mert az tuti győzelem. <gül> És ő két évvel ezelőtt még valami kis amatőrligába dobált. Stropot meg elcseréltétek, pedig ő volt az egyetlen, aki tudtunk ütni. Ja, hát oké, okay, de t -t, Strop idén nagyon keményen leolvadt meg, egyébként az egész bulpen uh, káoszban van meg. Egyébként Jim Johnson most uh, a valódi önmaga tett tavaly, tavaly ember felett itt teljesített, de Jim Johnson nem uh, mó. Na ellenünk, össze ke el ellenünk kezdte előszeszedni magát, mi? De pont ez egyébként, pont, pont itt jön be a, a, a zen, zensége, hogy uh, amikor Zsinórban eladott három uh, vezetést, vagy hát szép, szép szituációt eladott uh, Zsinórban hármat, akkor Bárk azt mondta, hogy hát ez benne van, hát igazából mi bízunk a srácban, majd uh, utána következett a Jenkins becs, ahol uh, kiment, és egy-kettő-három, ennyi volt. A az azt nagyon rossz volt látni, pont az is egy Riviera Blancs volt előtte. Azt hiszem, ugye? az abszolút. És ki jött, és és így, esélye nem volt. Jó, alapból is, tehát mondom, ilyen kizitők idén, nagyon fantasztikusak. De nem, mert előtte egy te lett volna esélyetek, de tényleg, egyszer nem tudom, hogy az öreg mit csinál, meg mi ez a pedagógiája, de tényleg akkor, akkor... Védelnek el embereket, amikor, amikor uh, ott van Pedro Strop például. Uh, ő mindig is kilógott egy kicsit, a, kicsit ebből az új orjózból, mert tényleg itt uh, jó képű, mosolygós, vigyorgó, jó gyerekekkel van terjedt a csapat. Tehát itt nincsenek vagányok, meg, meg nem tudom, hogy tudom, vagy tegnap néztétek a uh, Homrendelbit, ott van Chris Davis is. Végtelenül jó képű, nyugodt, tésze, amerikai jó gyerek. É magán... ezt akartam is. Bocsi, ezt akartam is mondani, hogy az Orios nekem azért roppantul szimpatikus, mert ott tényleg egy olyan jó csapat van, hogy tényleg látni rajtuk, hogy, hogy nincs ez a kifejezett vezér sem a rotációban sem a bullpenben, sem az ütősorban, hanem így, így tényleg egy jó csapat egységet alkottak. Van, van azért vezényrennyéniség, mert például a, a, az Adam Jones e, például ki kinőtte magát azért, azért ő, ő mondjuk egy vagás de játékos, de ő is, ő is az, aki, aki nem balhésan vagány, hanem e, miért nem, fel, felhoztak tavaly egy e, kezdődobót, Gaussmann-t, hiszen a Gaussmann-t, szóval Gauss igen, mert úgy tavaly, tavaly draftolták, és e, fel is hozták idén, és például a Gauss uh, Gauss van valami kedvenc minifánkja. És az Adam Jones vet, vet neki egy uh, szekrénnyel, és ez nem Tehát így Megvan, hogy vagány gyerek, de ő is jó gyerek vagány. De nem ló ki, igen. Abszolút nem is, a, a strop, strop például ebbe, ebbe valahogy nem illet bele, és um, pláne azok után, hogy a WBC után le is olvadt, uh, hát kvázi kijátszotta magát a csapatból. Nem tudom az, az okja, az poén, de ugye arra emlékeztük tavaly arra a gifre, amikor uh, Mark Reynolds uh, vágott egy homránt, ment le lepacsízni a sóval. És a kihagyta. Na, Igen. el is az öreg. De nem, de ez vicc, mert nem itt nem kellett. Tehát így, neki túl volt a kája. De egy elég, elég komolyan tudatos csapatépítés folyik az orjósnál, amiért összetesszük a két kezünket, mert. Hát nem tudom, oké, tavaly röhögtünk a, a Bósokszon, hogy Valentine mit művel, de mi ezt 14 évig néztük. És ráadásul pont az utolsó nyertes szezonba kezdtem megkövetni az Orioles, tehát én 97-ben néztem először végül a szezont, az volt az utolsó szezonunk, és azóta eltelt 15 év, én felnőttem, megőszültem, megöregettem, és... Tavaly, es, tavaly augusztusig el sem hinni, hogy, hogy nyerésbe vagyunk, meg idén is úgy vagyunk bele, hogy jó, oké, így látjuk, hogy jó, jó. De én például azt mondom, hogy ha 86 win összejön év végére, akkor köszi szépen, az egy tök jó eredmény, mert, mert egyszer nem merjük elhinni azt, hogy, hogy itt playoff minden évben, meg hogy aztán mi hú de, hú de nagy vagyunk, meg valószínűleg két-három év múlva... Az, az lesz a csapat, mert egy elég ütőképes kis gerince van a csapatnak. A hát fagy fagy úgy, amit említettél, Botrány fiatalok vagytok. Uh -huh. uh, Mennyi Maciado is 21 évesen. Uh Enkül a Jó, hogy gyorsan végigmegyik így a csapat egységem. Az infield az, in az Lukas. Az infield uh, azért Lukas, mert Witters uh, tök okay. Kris Davis Tökoké, okay, Sorsztakunk a Gigi Hardy Tökoké, okay, Tökoké, okay, és a kettes bázisunk ugye nekünk állandóan az volt, hogy bíró. Bíró mm -hmm. a, a kettesünk viszont egy csávó üvegből van. Tehát azt tudti, hogy ha ő kijön a pályára, akkor ő tudti, hogy megsérül. Jó mondjuk hát. volt egy csúnya agyrázkódás a, a pár ezelőtt, amiből nem tud kikászálódni, meg amire már rengeteg jó játékos láttunk rámenni, mert ő tényleg egy alattamos. Nem, nem azt mondod, hogy úfája kezem, és mit nem, nem tudok dobni, hanem valami nincs rendben a uh -huh. És ugye a kettesünk az, az nagyon lukas, az outfieldünk tökrendben van, a rotációnk az teljes káosz, viszont ami, amit most ugye vannak az átigazolások, nem nagyon tudjuk, hogy ki jöhetne, mert ugye a nagy ászokért nem vagyunk versenyben, mert hogy nem akarnak hozzányúlni a tehetségeinkhez, mert jön egy olyan 20 uh, éves generáció uh, starterek, akik uh, Gaussman tavaly trédeltük és már így izé, már dob. Uh, mm, ki van még? Dylan Bandit. Ja, Dylan Bandit, persze, hogy. Na igen, és ugye, igazából lesz 3-4 lesz, uh, saját nevelésű ászunk egy-két éven belül. És van esetleg olyan játékos, akit szeretné, hogy ti elcseréljetek? Tehát nem akarsz a csapatban látni? Nincs nagyon, mert tök jó nézni ezt az oriol tényleg, nincs. Kettest kell megoldani most az, hogy az Alexi vagy bárkit elcseréljenek volna, most nem, nem azt akarom, hogy ő elmenjen, csak hogy legyen egy kertesünk aki minden nap ki tud menni, és legalább a meccsek 75%-án tud játszani, ja, és tud ütni. Mert egyébként a, a legnagyobb probléma idén az Oriolszal, az uh, hiába kezdtük jól az évet, meg így áldani plusz tízbe vagyunk állandóan, nagyjából most erre be a csapat egy hónapja. És... Uh, a legnagyobb probléma, ahogy az év elkezdődött, hogy a line-up vége a 6-7-8-9, inkább, de 6-7-8-9, mert utána meg a 7-8-9, az ütők azok, nem az, hogy a Mendoza vonalat nem karcoltak, de volt, -e, hogy egy 15-ös ütő átlaga volt az út, a három ütő, még tudott, hogy mi, és próbálták cserélni, de egyszerűen a vége az meg volt átkozva. Hát, Isten hozott New Yorkban egyébként. <gül> <gül> Nem, de ezt kezd meg... Orkodni, meg uh, <gül> ja, hát meg, meg hál' Istennek, ott van a lájnak között, mert mondjuk, amit Chris Davis idén művel, az meg... Uh, Jó, hát, És akkor mondjuk ne, ne felejtsük el, hogy ott van Adam Jones mögötte, aki meg szintén 20 homerunnál tart. Uh -huh. Nem, Aztán van meg... még a is <Színy> <Színy> Ennyi Igen, még egy pillanatra sóalt erre visszatérve, hát ugye a Jenkiz is nagyon sokat köszönhet neki, hát még a 90-es évek közepéjétől végéig tartó dinasztiának a felépítésében azért ő nagyban közreműködött. És kirugtártak és megnyerték. Pont, igen, pont 95 <Színy> volt az utolsó éve, 96-tól indult be ne, a szekért. De hát mi remélem nem követjük el ezt a hibát, úgyhogy nyerünk az öregnek két gyűrűt, az a visszavonulhat <gül> Jó, 2019-ig <-iget> egy <gül> csomó minden belefér, és igazából nem is tudom, ezt nem tudom, mikor jelentették be, de, de azt tudom, hogy olyan érzés volt, hogy így 2019-ig biztos a, a klubvezetés, mint hogyha egyszerre jön meg a Mikulás, a Húsvéti Nyuszi, <gül> a a hogy minden egyszerre van. Tudod, hogy így hol van az még ilyen következő 5-6 több tudta ki. Igazából ennyi, ennyi történt nálunk eddig, mert itt semmi, semmi extra, tök jó vagyunk, egy tök jó kis középcsapat, néha meglepik a nagyokat, néha nagyon kikapunk, de beállt, beállt egy, át, egy tök jó átlagra. De, de nincs, nincs benne az a húzás, hogy akkor ebben most megint, megint tuti playoff lesz, hogy a Hogyha esetleg odaérünk, akkor talán jobbak leszünk, mint tavaly voltunk. <gül> <gül> De legalább nem Szissi Szabáthiával kell szembenézni. Na, neki jobb állat. <gül> rád a végén. Mondjuk az idei Szissi Szabáthiára nyugodtan kiállhattok, sajnos. <gül> <gül> Eddig. Na srácok, mi van a másik két csapattal? Hát az az, ott a Tampa most 9-et nyertek Zinorba. Igen, az nekik az... nagyon bejött ez a, az első szezonnak a vége. Fél is kúztak a második helyre a csoportban. És most már stabilan ott is vannak. Ja, de t -t a Tampa-Tampa mindig is, mindig is ilyen ló volt, mert ők képesek voltak uh, egyik évben száz meccset nyerni, a következőben százat veszteni. <hül> meg, uh, meg mondjuk, ami nekem szimpatikus, hogy uh, gombokért nevelnek ki tehetségeket. Aztán gon nélkül eladják New Yorkba aranyáron. Hát ahogy most gyakorlatilag megcsinálták ugye a, a Shields gyerekkel, most ott van ez a Neil? Uh, Matt Moore. Will Myers. Will yeah, Myers. Úgyhogy... Ez is most felhívták már. Meg, meg hát mind a bolond úgy nőnek a Sparterek náluk, Jaj, ja, itt van az zártsar gyerek. Matt Moore. Ja, ja, mondjuk náluk, náluk megint néz megint bullpen a gázas idén. Ők, ők, is, ők, ők is ugyanúgy jártak pórul a bulpennel, ahogy mi. tavaly meg, tök megbízható bullpenjük volt, mert igazából az utolsó pillanatig a nyakunkon lihegtek tavaly. Uh, majdnem, hogy útolértek uh, minket uh, a white részben. De hogy uh, ők, náluk is a bullpen men bajra, leginkább idén. Ja, hát ott, ott volt ez a Fernando Radni tavaly, mielőtt jó jót idén, időn, hát. De ez olyan, mintha hogyha ez a WBC ártok lenne, mert hogy a stróppal együtt nyerték meg, meg a együtt benne voltak abban a Dominikai uh, bullpenben, ami megüthetetlen volt uh, ja, ja. márciusban wbc n és azóta két csávon mélyrepülésbe kezdett. Mm -hmm. Igen, és? Mi van a Torontóval? Sötétló. Sötét sötét Megint sötét. is egyet. A Torontó. Hát én személyszinte a Torontótól többet vártam. Ez nincs minden, minden eddig Szerintem kaptam. nincs olyan ember, aki nem hát, várt volna amely, a a hype-ot kaptak szezon előtt, ez gyenge. Ez, ez nulla. Jó, hát kvázi felvásároltak tényleg az Enelis legjobbjait. Így, nem tudom, És hát látjuk, mire elég. Igazából megkérdezhettek volna minket, mi elmondtuk volna nekik, hogy összevásárlással nem nagyon jutnak semmire. ez már tíz évet tapasztaljuk, szóval. É, de hogy azt tudom, hogy náluk tavaly, vagy ugye a tavalyi szezonyú volt kicsit olyan, mint, mint a, a Jánkíznek az idei, hogy ö, eszetlen sérülés hullám Mert tavaly jó kis csapatuk volt, ö, igazából a, a régi, régi csapatukat vitték és hogy... Ö, Egyszerűen annyira széthullott a sérülésektől a csapat, hogy nem tudom, hogy mi, mi szállhatta rá végül a csapatvezetést arra, hogy akkor bevásároljának nagyon csúnyán, vagy nagyon csúnyán polvúl is járjanak. Hm. Uh, mely... hát a... Mennyire ég... ez jövőre ilyen yankee így vajon? Ti is bevásároltok, a hát... szétestek idén? Hát félek tőle, hogy igen. Hát megkíváncsi leszek, meg hogy kik mennek, mert ugye lejárul, Kanó szerződése, Grandersony, kanó az, az orioles kettesre. <gül> <gül> <gül> Jó, Ciliszté. csak néztem, hogy az a baj jött a hogy hogy Érad 2017, CC 2017, a, a, a Techer az talán 16, Igen, tehát még legjobban kereső játékos, akinek kb. 100 milliót tesz ki a fizetése egy az még 2016, ig legalább rajta van a fejrollon. Hát igazából ezzel nem is lenne gond, hogyha teljesítenének. Igen, mert... igen vagy legalább játszanánk. Szíszire eddig én egy rossz szót nem szóltam, sőt, igazából én a legnagyobb rajongója lettem, mert, mert fantasztikus volt, amit itt négy éven keresztül teljesített. Tehát nem volt olyan szezonja 2009-től, hogy meccsenkénti átlagban 7 inning alatt hozott volna. Tehát valami hihetetlen munkabírása van az embernek. És idén viszont nagyon, tehát már a szezon elejétől kezdve, ugye, amikor kiderült, hogy gyengébben dob, mint szokott, és attól, attól kezdve így valahogy nem tudom, teljesen szétesni látszik szegény. Hát most ez a négy napos szünet, ez remélhetőleg elég lesz arra, illetve hogyha Petit meg a kurodastartot belevesszük, akkor hat napos szünet számára remélhetőleg elég lesz arra, hogy összekapja magát. és és módban dobja végig a második felét a szezonnak, mert csak akkor van bármi esélyünk a playoff szerintem, hogyha a CC összekapja magát. Sváccok, tényleg ma lesz az All Star hogy a ti ki kik lesznek pályán. Kano, és reménykedünk, hogy ugye múlva végé. beteszik meg. azt nyilatkozta, hogy mindenképp beteszi a kilencedikben rivérát. Csak ugye, ez nagyon érdekes dolog, én olvastam egy cikket két napja, hogy bajon a kilencedikbe teszi ebbe. Mert, mert azért az nagyon csúnya szájíz, hagyhatna maga után, hogyha berakja a kilencedikbe, no, és el, eldobja a szévet, és, és, és egy utolsó osztárgála így ér véget, ráadásul ugye akkor az éjjeliszt nem, nem játszhat hazai pályán, hogyha a, a döntőbe. De én is azt gondolom, hogy be kell tenni, mert, mert ő rászolgálta, és be fogja húzni a szévet ma este, hogyha... Ha <gül> <gül> hogyha nem, akkor szerintem bőven elbírja az egója, mert, mert hogyha Verlendernek elbírta tavalyi, tavalyi kezdése az egója, akkor megcsokolja <gül> az öt gyűrűjét a rivére, aztán <gül> <gül> <gül> nem, Mo hát az egyik legszerényebb ember az egész ligában szerintem, tehát ő, ő aztán tényleg nincs elszállva magától. nek tényleg van 20, 20 év karrierje, most igazából tudja, hogy Néha így jön ki a lépés, néha úgy jön ki a lépés. Persze. Meg egyébként azért írták, sokan meg szavaztak is érte, hogy inkább ő legyen a kezdő. Ja, hát, hát akkor nem, nem bukhat, de hát ugyan már nem erről szól az, az egészet. Be kell mi hozni fogja a 9. a szélet, ahogyan már nagyon sokszor ette is. És... Hát persze, meg ugye az ment a nagy hype, hogy ugye a hárvi fogja kezdeni a a National League-ben a meccset valószínűleg, akkor még úgy volt, hogy valószínűleg, és hogy akkor az mekkora nagy dolog lenne, hogy a New Yorki párharca kezdődobóknál a New Yorkban rendezett All-Star meccsön, de hát, aháá, de már... Szeres, szerencsére szerencsére nem, nem lett belőle semmi. Rolly Bostonból, All-Star yeah, Bostonból Big Papi kezdő lesz DH megérdemli, tehát amit idén művel... Teljes Épp azt nézegettem itt a... a egy cikket két napja, vagy három, és azt írták, hogy neki nagyon jót tett az, hogy Adrian Gonzál ezzel együtt játszhatott, mert ugye papi az világ életében egy full hiter volt. És, hát ugye shiftelnek is rendesen papi ellen, de, de valahogy Adriennel összhangban voltak, és, és megtanulta, hogyan kell az opposite field ütni. És néztem egy ilyen hitchartot, és tényleg az egész pályát használja ütéskor. És igazából én szerintem teljesen fölös le. Rosszul teszik konkrétan most már a csapatok, hogy shiftelnek ellene, mert, mert mindenhova oda tudja ütni. Türelmes, nagyon-nagyon jó. Szerintem az egyik legjobb szezonja az idei. Akkor a másik játékosunk az a Pedroja, aki szerintem, a, ha Chris Davis nem ütöd volna 37 homránt, akkor, akkor ő az MVP az éjjelbe. nagyon jól játszik, és nagyon fontos ütéseket tesz oda a csapatnak. Meg hát ugye Clay Buckles lett még All Star, de hát ő meg nem fog játszani, mert sérült. Yeah, yeah. Megszavazták, ezért ott van, és most a, a madárkás ingébe ott parádézik, de egyébként nem húzó hada, húzó hada és pihenjen, mert rohadtul egy szükség lesz rá a második fél időben. Egyébként a, a, a szavazóknak szerinted jövőre fog leesni, hogy mennyire jó vagytok, mert ugye ez szerintem ez egy nagyjából benne van, hogy büntetik a, a rejtszakszat a tavalyi évért. Nem? Én szerintem meg inkább pont arról van szó, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy az Oriolsz, ez is egy jó csapat egység, és nincs akkor a kiemelkedő játékos, annyi kiemelkedő játékos, tényleg talán csak a papi meg a, meg a pedrója, és a többiek azok szép csöndben hozzáteszik. Mike Napoli szép csöndben hozzáteszi a... a mindenki. Ha, De igazából jó, jó, szerintem kell, kell hozzá majd a play, vagy egy, egy jó, egy, akármilyen play-off szereplést, mert igazából uh, az Orioszról is szerintem azért tud egyetlen uh, Amerika, mert hogy látták őket tavaly a yankee ellen play tehát, szerintem az kell, kell azért ahhoz, hogy beszavazzák, mert mondjuk az Oriosból meg öt játékos szavaztak be, tehát így a, a fél, fél éjjel Oriosz játékos lesz, amit tök jó, megérdezik a csapat. Így nem is volt ilyen, de volt még 80-as évek közepén. de, ja, de tő, Jövőre valószínűleg nem lesz ez, mert, mert hogyha nem leszünk annyira jók, akkor ugye feltölti a többi jó csapat. Na és Robi, tőletek? Hús. Tőletek ki van ott? Hát aki kezdő, Chris Davis kezdő, J.J. Hardy kezdő, Adam Jones kezdő. Tehát így eleve három kezdő. <há> Akkor Chris nem fog dobni. Nem tudom, hogy ki... Ő ja, ja, csak ilyen edzői beválasztás volt, mert öt nagyon megy. Most így az utolsó öt meccsét nyerte meg Zsinórba minőségi kezdésekkel. Meg... meg csere. Sőt. Hogy... Hát hogyha úgy jön a lépés, akkor... négy... akár fél infield morjó az lehet. <gül> az azért nem hangzik rosszul. Yes, <gül> ja. Tényleg Mácsadó lesz, Sorstep majd valamikor az orriozva, egy-két év múlva? Igazából most jött ja, tényleg, nem, nem mondtam hogy az opciók, mert hogy szóba került az, hogy J.J. Hardit előbb-utóbb elcserélik, mert hogy legjobb korba van, meg nagyon jó védekező, támadó Sorstep, mert hogy Mácsadónak ugye ott a, ott a helye, mert hogy egész kölyök Sorstep-ot játszott, de meg hogyha meg mégsem, mert hogy J.J. Hardit megtartják. Akkor meg Mácsadó meg tökéletes a hármason, mert uh, igazából két meccs alatt bejátszotta. Tehát ez már tavaly sem volt kérdés, amikor odállították, hogy miért állítják oda, mert, mert a második meccsen már tök magabiztosan játszott. Ugye volt tavaly volt, volt, az a, a ami a... A nem... amit, amit ő hozott be kb. könyök ligás poénból újra az mlv be mert ugye nem ő találta fel a spanyolvi, az csak ez egy kicsit el lett felejtve mostanában. Meg jó volt neki, én a mudshadow azt imádtam, amikor tripla játék megtett a szezon elején. <gül> <gül> hát ő meg fogja dönteni, ha, ha így halad, akkor megdönti a, a legtöbb dupla rekordot. Duplákat, ja, ja. ja, tényleg ez, ez a szerencsé egyébként az Oriosnak, hogy a, az ütősor közepe, az, az gyárt. Ez tényleg az üt, üt mint a gép. Igen, ez lenne jó ilyen én és csak sajnos nem, <gül> csak sajnos nem történik meg. Na, srácok. átrágtuk, nem? Egy óra, hát. Ja, nagy tényleg uh, nagy, nagy elődöket követve pub követve nekünk is lenne ez a játék kérdésünk, kérdés. Yeah. <gül> a, az Éliszt megalakulása évében uh, mutatkozott be az egyik csapat edzőjeként az a, az akkor már Hollow Flamer, Bostoni legenda, ki volt ő, és melyik csapatmenedzsere volt. Ja, és természetesen a, ugyanúgy, mint ahogy a Pukkesztes rácoknak az adását, ezt is fölteszünk blogra, linkekkel, cikkekkel, stb. És kb. két hetente akarunk mi is jelentkezni váltásba a Szenyóékkal. Ja, és nem állandó brigád lesz, hanem... Ami témát éppen kitalálunk, vagy találunk, akkor arra keresünk embereket, úgyhogy... Bármikor megkereshetünk téged, hogyha rád gondolunk, hogy dumáljál már velünk egyet, Léci. Figyelünk mindenkit. Ja, abszolút, Valósabb olvasunk mindenkit. mindenkit. Olvasunk mindenkit. És <susztan> Léci, lájkoljátok like, a New York Yankees <susztan> Hungary <szangarita> oh, <susztan> Facebookon. Így <sután> van, tényleg, gyerekek, mi van a Red Sax Tudtok valamit róla? Nem. nem. Szerintem arra idő, idő nem maradt meg. Hát, nem. Meg amit beszéltünk, hogy uh, kegyetlen sok idő követni ezt az egész hát most Egyszer majd csak beindul. Majd a playok. -ok. Hát hogy, hogy én szerintem piszok egyszerű, hogyha valaki követni akarja a Retszáxot, akkor ugyanúgy tesz, ahogy én, meg ahogyan egyébként ti is megkeresik a, a Twitter féleket a, vagy az RSS fideket, amik Abszolút, já, já. és elolvassa a... ja, éve... mert, ja, igen, mert, mert úgy igazából mert hát csak... a srácok ti sem direktbe fordítok cikkeket, nem, hanem uh, igazából nektek a legnagyobb erőségetek a a meg, meg a rövid híreket szórjátok, ti sem fordítjátok egy az egybe a, nem tudom a teljes cikket, ami jellemző, hogy akkor most volt a de aki teljesen nem tud angolul, az most hogy használja a twittert Vagy bármilyen, bármilyen hírt, amit angolul kirak valaki? Azért úgy gondolom, hogy aki ezt a sportot követi, az valamennyire tud már angolul. Meg, meg lehet csinálni. Csinálni. De én egy pocis weboldalt működtettem három éven keresztül, és ö, gyakorlatilag az is oda torkollott, hogy nem volt már értelme fordítani a cikkeket, mert nem mindenki tudott angolul, és mindenki elolvasta, amit érdekelte. Viszont egy fórum az nagyon jó dolog tud lenni, mert ott meg, meg lehet beszélni a dolgokat. Erre viszont jó a Facebook. Úgy, vagy a, a Ami, ami vicc, hogy mondjuk tényleg az amerikai fotisoknak az oldalában a, a Baseball Fórum. <gül> De te hát, kevesen vagyunk. Tehát oké, okay, ez következő orrás témája akkor, nagyjából minden yeah. oké. Okay nyereményt azt mondtunk a játékhoz? Na, azt kitaláljuk. Hát én, én mint grafikus egyetlen dolgot tudok felajánlni egy karikatúrát a nyertes kedvenc játékosáról. Ennyi, mert hogy nekem nincs. Ha, a akkor, akkor megvan a nyeremény. Igen. <laughs> de, de, de hogy ez nagyjából állandó, mert nálam nincsen polc, meg én nem, nem gyűjtök dolgokat, tehát nincsenek cuccaim, vagy nem tudom, ki tudok írni egy DVD-t, de a Store Mozy korában már. Ferecske, akkor legyen ez a nyeremény. Oké. Okay. Jó. Oké, okay, már sziasztok, srácok! Na jó, jó ez a sziasztok! Hajrá sziasztok! Hajrá sziasztok! Hajrá